Microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea C021 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrarea aparținătoare preotului Niculiță. Fiind apoi preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub forma programe de câte de 30 de minute, fiecare au ajuns accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de astăzi, C021, ne aduce în fața versetului 3 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni de la capitolul 4, în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi vom da citire capitolului 11 de subtitlul Întoarcerea din lucrarea ereticii de la Dubrava scrisă de Cristina Roy. Cu prilejul lecțiunii precedente, tocmai lăsasem pe Ștefan și Peter întorcându-se acasă bucuroși din orașul Podhard, unde de fapt fuseseră pentru să ducă la târg, dar acolo au avut bucuria să participe la o adunare. Prin de bucurie și de fericire, de, erau în stare să răspună tuturor celor care erau prin apropierea lor, au ajuns iarăși în Varea Dubrava. Se întâmplă iarăși că putură să ia cu ei în căruță pe câte cineva, mai ales pe un bețiv care era cunoscut în lung și în lat, ca un bătăuș vestit și despre care se povestea că, tocmiți odată într-o iarnă, niște muzicanți și le dăduse bani să se cațele într-un păr înalt de lângă cârciumă. În timp ce el ședea în zăpadă pom, aceia îi cântau de sus. Acum se lovise la genunchi și băieții îi legară genunchiul și l-au luat în căruță. Apoi Ștefan a început să-i povestească că Dumnezeu a creat pe un după chipul lui și că l-a trimis pe fiul său iubit, pe Domnul Iisus să ne arate cum trebuie să fie omul. La început, omul acesta înjură și îl ocără pe Dumnezeu și pe Ștefan. Dar când Ștefan nu înceta de a-i arăta cu vorbe prietenoase și serioase că el servește diavolului și că unde trebuie să ducă aceasta, în cele din urmă omul a plâns și n-a mai rostit niciun cuvânt tot drumul. Ajuns acasă la el, Ștefan și Peter trebuie să-l ajute când a vrut să coboare, că genunchiul îi înțepenise de tot. Nu mai înjura, zise Ștefan mamei lui. Soție nu mai avea, căci așa de tare o bătuse odată la beție încât ea a murit din această cauză. Nu înjura mătușă, și eu am mers pe aceste căi și dacă mama înjura, nu ajuta nici pe ea, nici pe mine, ci pe mine mă la mânie, iar ei își rău. Mai bine fă-i dumneata o ciorbă caldă și pune o compresă umedă pe genunchiul renit. Femeia s-a mirat că Peter vorbea așa de frumos și încă și mai mult când Ștefan i a spus foarte adânc mișcat. Ce trist este aici la voi, nu aveți nimic și aceasta din vina voastră. Pereți goi, fără un pat aranjat, fără haine, cămara este goală, căsuța este slabă și asta din vina voastră. Trăiți ca niște animale și nu ca oamenii. Rugați-vă împreună cu noi pentru voi ca Domnul Isus să vă elibereze de patima băuturii. El poate să facă lucrul acesta. El care m-a eliberat de substăpânirea diavolului, vă va elibera și pe voi. Ștefan și Peter erau deja de multă vreme iarăși pe drum și femeia tot mai stătea și se gândea cum îngenuncheasă ei aici și cum ceruseră de la Dumnezeu ajutor pentru fiul ei și pentru ea. Fiul ei observase pentru întâia oară câtă mizerie și dezordine era aici, ba chiar văzuse și simțise ca un om care se trezește dintr-un somn adânc că trăia ca un animal printre oameni. Fu copleșit de rușine. Pereții goi îl învinuiau doar pe el Căci băuse totul și risipise ceea ce moștenise de la tatălui și ce adusese soția Cazestre. Soția lui! Ah, s-a gândit dintr-o dată la ea. Când se însurase cu ea, o iubise, și după aceea, după aceea, o omorâse. Ea ar fi putut trăi și astăzi, dacă n-ar fi adus-o el la mormânt, și acum ea la cuzana înaintea lui Dumnezeu. Omul începu să plângă. Când mama lui vruse să mângâie, o la o parte. Mamă, dumneata m a învățat să beau. Dumneata nu m-ai avertizat când eram încă tânăr. Nu mi-ai spus niciodată de Dumnezeu. Dumneata ești de vină pentru toate. Biata femeie tăcu nu spuse niciun cuvânt, căci, din păcate, ceea ce zicea fiul era adevărul gol-goluț. Ea băuse, și dăduse și fiului să bea. Ea băuse cu măsură și putuse să lucreze și să țină gospodăria, dar el se făcuse un bețiv și un risipitor. O, oh, ce groaznic va fi în condamnarea eternă, când copiii de acolo îi vor spune și ei, tu ești vinovată de asta, tu, mamă, m-ai îndrumat pe drumul acesta. Ascultând cuvintele acestei istorisiri, ne cutremurăm la gândul responsabilității pe care o avem în caritate de părinți față de copiii noștri. Dumneavoastră, părinți care ascultați aceste cuvinte, luați bine seama pe ce drum călăuziți pașii micuților dumneavoastră care v-au fost încredințați. Dumnezeu vi-a trimis cu gândul ca prin viața și trăirea dumneavoastră să le îndrumați pașii spre Domnul Isus Hristos, spre veșnicie. Să ne asigurăm că noi suntem pe drumul care duce către patria cerească, acolo unde ne vom întâlni cu Domnul Isus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Iar copiii, tinerii, după ce s-au făcut mari, să nu uite că sunt responsabili pentru alegerea pe care o fac și chiar dacă atunci când ai fost mic, ai pomenit la părinții tăi lucruri care te duceau spre iad, ești acum capabil și, ascultând aceste gânduri, să-ți îndrepti viața ta către Dumnezeu. Dacă ești robit de băutură și de o groază de alte multe patimi, nu este târziu să te adresezi Domnului Isus Hristos, să te elibereze, să-ți dea o ființă nouă să-ți dea noi apetituri chiar în trupul tău pentru lucrurile bune, ca în felul acesta, în loc să ajungi pe drumul către care ai fost îndrumat de mic din nefericire, pe drumul spre iad, să poți să ajungi din potrivă, împreună cu Domnul Isus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Să luăm aminte și noi credincioșii pe ce drum ne îndrumăm și pe cei din jurul nostru, dacă suntem copii credincioși, pe ce drum ne ducem părinții noștri necredincioși, așa cum am văzut la Ștefan și la Peter din povestirea noastră. Cu privire la băutură, am să spun, cuvântul lui Dumnezeu nu oprește în Noul Testament și nici în Vechiul Testament consumul de băuturi alcoolice. Cuvântul lui Dumnezeu condamnă numai beția, deci în momentul în care te-ai îmbătat. Dar am să vă spun ceva, n-am văzut pe nimeni, n-am auzit încă pe nimeni, până la vârsta aceasta înaintată la care sunt, că ar fi murit pentru că n-a băut. Dar am auzit nenumărate povestiri și relatări și am văzut cu ochii mei așa de multe cazuri de oameni nenorociți și morți din pricina băuturii. Atunci cine este înțelept? Și vrea să împrinească porunca Domnului de la Cartea I Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 22, unde este poruncă Feriți-vă de orice se pare rău, va prefera mai bine să ocolească băutura decât începând să bea să fie cumva apucat de robia ei. Și nu numai atât prin faptul că tu bei lângă cineva care a suferit de patima asta și s-a hotărât să nu mai bea, sau te afli lângă cineva care nu este stăpânit de patima aceasta, dar văzându-te pe tine se va încuraja și va ajunge mai târziu să fie stăpânit de patima aceasta, devii un prilej de ispită, de potignire pentru omul acela, căci văzându-te pe tine că bei, pe tine pentru care nu este o problemă robia băuturii, el care este robit va fi împins și el să mai pună mâna pe un pahar și atât îi trebuie unuia care a fost robit odată de băutură să se mai atingă de o gură de vin, că după aceea nu se mai poate opri cum nu poți să oprești o avalanșă de pietre care au pornit din vârful unui munte la vale. Și iată cum, făcând un lucru care nu este condamnat de cuvânt, Ajungi totuși un prilej de păcătuire pentru cel de lângă tine și nu uita, dragul meu. Domnul Iisus a spus odată așa, Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Să luăm aminte, fraților, mai puțină vinovăție are acela care este ispitit și care a căzut în păcat, decât am eu sau dumneata dacă noi constituim un prilej prin care cel de lângă noi a căzut în păcat. Și vorbind despre băutură, am spus, așa este, cuvântul nu condamnă să bei un pahar de vin sau mai știu ce altă băutură ai avea plăcere. Dar dacă prin aceasta devii prilej de potignire, devii prilej prin care cel de lângă tine care a fost odată robi de băutură cade iar în patima băuturii, dacă prin paharul acesta de vin sau bere pe care îl bei, duci în păcat pe semenul de lângă tine, fii atent, păcatul lui nu e atât de mare ca al tău. Oare suntem conștienți de așa ceva? Nu trebuie să vă gândiți la mine care spun, nu trebuie să vă necăjiți pe mine, nici să vă placă de mine, sunt cuvintele Domnului Isus Hristos așa cum le-am rostit și se află cine vrea să le controleze la Matei capitolul 18 versetul 7. Domnul Isus spune aici, vai! Vai din pricina prilejilor de păcătuire și vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Când spune vai de omul prin care vine, accentuează cu atât mai mult vinovăția celui care a dus pe semenul lui în păcat. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea gândurilor care ne stau în față să ne ajut să fim conștienți de chemarea pe care ne-ai făcut-o, adică viața și trăirea noastră să fie un permanent indicator către lucrurile de sus către tine. Te rugăm aceasta pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Vedeți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Soarele nu este acoperit decât pentru cei ce se ascund de el. La fel și Evanghelia, aceasta lumină a vieții, nu este acoperită decât pentru cei care fug de ea, și se afundă în prăpastia păcatului. Cine vrea să se bucure de lumina Evangheliei Harului, să iasă din ascunzișul indiferenței, al mândriei și al oricărui păcat. Evanghelia vieții nu poate da viață celor care fug de ea. Dumnezeu nu mântuiește pe nimeni cu forța. O mântuire silită nu aduce omului fericirea, de aceea Domnul Iisus spune la Luca 9.23 și în alte părți, dacă vrea cineva să mă urmeze, totul este de bunăvoie când vine vorba de mântuire. Ori de câte ori simțim că Evanghelia este acoperită pentru noi, că nu mai avem plăcere de ea, înseamnă că suntem acoperiți în vreo privință de un păcat sau o stare firească, o stare lumească. Să ne cercetăm serios ca să descoperim boala care ne-a cuprins și să ne îndreptăm îndată spre Domnul Isus marele nostru medic, și El ne va vindeca. Păcatul care ne acopără, care ne înfășoară așa de lesne, cum scrie la Evrei 12.1, împiedică Evanghelia tainelor lui Dumnezeu să ne lumineze. De multe ori suntem acoperiți de o înțelepciune firească, de o neprihenire proprie sau de o falsă cunoaștere. Evanghelia nu poate pătrunde atunci până la noi și, deci, nu ne putem bucura de lumina și frumusețea tainelor ei. Curăția și golirea de tot ce ține de firea omului sunt condițiile de temelie pentru a pătrunde în templul Evangheliei Harului dumnezeesc. Dumnezeu ne dă lumină, iar noi trebuie să vrem să o primim. La versetul următor, la versetul 4 din 2 Corinteni 4, Duhul spune, spune, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Credința deschide ochii minții ca omul să vadă adevărul lui Dumnezeu în toate laturile lui și văzându-l să ajungă la știință. Nu se poate ajunge cu adevărat la cunoștință decât prin credință. Trebuie să crezi și apoi să te avânți în munca cercetării prin care apoi ajungi la știință. Toți descoperitorii în toate domeniile întâi au crezut și pe baza credinței au ajuns la descoperirea adevărului. Dacă la descoperirea adevărului fizic trebuie credință, cu cât mai mult se cere credință când este vorba de adevărurile spirituale. Mintea necredincioasă nu va ajunge niciodată la cunoașterea adevărului spiritual, nu va pătrunde niciodată în templul tainelor lui Dumnezeu și, deci, nu va găsi mântuirea și fericirea după care însetează. Va umbla încoace și încolo și nu-și va afla odihna și echilibrul. Începutul tuturor bunurilor este credința, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul. Necredința este calea pe care merg toate păcatele și nenorocirile. Necredința este fica diavolului care naște întunericul și orbia în lume. Comoara credinței este cea mai mare taină a creștinismului, spune Tertulian. Credința este totul, spune Sfântul Angure de Aur. Dacă ea va întări pe cineva, inima lui va sta în siguranță. Dacă va lumina pe cineva, mintea lui se va odihni în adevărul veșnic. Așadar textul spune a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeul veacului acestuia despre care vorbește Pavel aici este diavolul. Însuși Domnul Isus a numit pe satana stăpânitorul lumii acestea la Ioan 12, 31 iar Sfântul Apostol Pavel în altă parte a Scripturii spune limpede că satana orbește ochii oamenilor cum e la faptele apostolilor 26, versetul 18. Satana prin mijloacele lui de amăgire Luptă cu toate puterile să ține pe oameni în orbie ca să nu poată ajunge la cunoașterea adevărului Evangheliei. El vrea să-i țină în felul acesta robi pe mai departe ai păcatului, ai mizeriei și ai morții. El le orbește mintea prin microbul necredinței pe care îl înmulțește prin diferite căi. Falsă știință, slavă de șartă, ușurătate, iubire de bani, și de păcate trupești. Omul cu mintea oarbă este purtat încoace și încolo pe unde vrea diavolul să-l ducă împlinindu-i planurile lui. Este calul orb coborât în mina întunecoasă care trage la vagoanele cu cărbuni. Vorbind despre mintea întunecată și despre gândurile negre, unii din sfinții părinți au cuvinte precise care limpezesc frumos adevărul acesta. Sfântul Marco Ascetu, mintea devine oarbă din trei patimi, iubirea de argint, slava de șartă și plăcerea. Sfântul Antonie cel Mare, sămânța patimilor sunt gândurile rele. În minte seamănă diavolul această blestemată sămânță. Irie Egdicul, un învățător creștin din secolul 8. Dracii războiesc sufletul mai ales prin gânduri, nu prin lucruri. Sfântul Maxim Mărturisitorul Războiul dracilor împotriva noastră prin gânduri e mai periculos ca războiul cel prin lucruri. Sfântul Iangură de Aur Cine prin necredință a ajuns orb cu mintea, nu mai poate vedea lumina tainelor Evangheliei. Oricât de frumoase lucruri duhovnicești le-ai arăta unui orb spiritual, el va rămâne de piatră. În catedrala unui oraș din Apus se află un tablou minunat care reprezintă ultimile clipe ale Domnului Iisus pe cruce. Pe fața lui este exprimată o dragoste mare, o seriozitate adâncă și o durere sfâșietoare. Ioan, apostolul iubit, privește sus la el iar maica domnului zace leșinată la picioarele crucii și este sprijinită de Maria Magdalena. Când se dă perdeaua la o parte, căci de obicei tabloul este acoperit, privitorul se simte biruit de priveliștea din fața sa. El nu poate rosti niciun cuvânt și nu-și poate lua ochii de la tablou. Este copleșit de admirație și, ca sutașul roman de odinioară, exclamă cu adevărat, acesta era fiul lui Dumnezeu. Dar ia pe un cerșetor orb care stă cu pălăria întinsă la ușa catedralei și condul înaintea tabloului. El va sta înaintea acestei minuni ca un stâlp rece de marmură. Tot așa este, dragimei mei, și cu un orb spiritual. Grea stare este orbia. A căror minte necredincioasă, spune textul nostru, a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă străluci în lumina Evangheliei slava lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Evanghelia slavei este chipul lui Dumnezeu, nu chipul unei religii sau al unui om. Dragul meu, poate și tu ești orb în vreo privință. Vrei să scapi de această nenorocită stare? Dacă vrei, se poate. Domnul Iisus este marele medic care poate să vindece orice boală, deci și orbia ta. Chiar dacă nu poți crede în deajuns, ridică spre el dorința ta și vei vedea dacă nu poți crede în deajuns cum face el minunea. Să știi că mai grea decât starea de orbie este starea de nepăsare față de posibilitatea unei vindecări, adică să ai lângă tine pe cel care te poate vindeca, iar tu... Să-L respingi? Doamne Iisuse, Mântuitorul meu, îți mulțumesc de harul vindecării pe care mi l-ai dat. Păstrează-mi ochii ațintiți spre tine necurmat, ca să pot avea totdeauna o lumină limpede și astfel să arăți și altora calea mântuirii tale. Amin. În continuare la versetul 5, 2 Corinteni, capitolul 4, citim Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus. Atunci când cauți să-ți arăți talentul tău în predică, în cântare sau în scris, ca să fii deasupra celorlalți care fac același lucru, tu nu propovăduiești pe Hristos, ci pe tine însuți. Când lauzi pe oameni ca prin aceasta să primești laudele lor, tu nu propovăduiești pe Hristos, ci pe tine însuți. Când faci un bine cuiva, rostind numele Domnului Isus, dar aștepți apoi laude pentru acest bine, tu nu arăți pe Hristos, ci pe tine însuți. Când vorbești despre gruparea religioasă din care faci parte, socotind-o mai bună decât altele, îndemnând pe oameni să intre în această grupare, tu nu propovăduiești pe Hristos, ci gruparea ta, pe tine însuți. Când, din toată activitatea ta pe ogorul Evangheliei urmărești un câștig cât de mic sau slavă de șartă, tu nu propovăduiești pe Hristos, ci pe tine însuți. Cât de viclean este Euul omului, cât de perfect se ascunde în dosul celor mai frumoase și nevinovate lucrări, ca de acolo să-și tragă hrana prin care să crească și apoi să stăpânească. Cel mai mare dușman al nostru este euul, firea veche din noi. Cine câștigă biruința asupra lui însuși, toate celelalte biruințe sunt ușor de câștigat. Asta este exact ceea ce vrea să ne spună cuvântul la Cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 32, prin cuvintele, Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Singurul loc al eului nostru este crucea. Numai așa putem avea liniște din partea lui și numai așa putem merge fără șovăieri pe calea mântuirii. Cine își răstignește clipă de clipă firea veche, este sigur de biruință în lupta cea bună a credinței. Numai când eul nostru este pus pe cruce, suntem siguri că propovăduim pe Hristos, fie prin trăirea noastră, fie prin vorbirea sau lucrarea noastră. Numai cel cu adevărat izbăvit de orice robie, de robia păcatului, a eului, eu a Duhului de partidă sau a lucrurilor firii pământești, numai acela poate fi cu adevărat robul tuturor pentru Isus. Domnul Isus s-a făcut robul nostru ca să ne ducă la mântuire și fericire veșnică. Noi, dacă suntem cu adevărat urmașii lui, să învățăm de la el ca să fim robi tuturor în vederea mântuirii și în dumnezeirii lor. Cine este cu adevărat rob nu mai urmărește slava sa, ci numai slava stăpânului. Suntem cu adevărat robii fraților noștri numai atunci când pe orice cale urmărim binele lor veșnic, când vrem cu orice preț să se vadă Domnul Iisus mai limpede în viața lor. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, spune Pavel dar numai pentru Isus și nu pentru alte scopuri. Iubiți ascultător ne-am apropiat aici de încheierea programului C021 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți aceia care nu sunt încă copiii lui să devină prin pocăință, prin botez și naștere din nou și credință în Evanghelie, iar pe noi care suntem mai Lui să trăim pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Svada, din flăcăra porni, un rod bogat, un rod sublim, noi vrem să